أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم من السماوات وما فيها والأرض وما عليها محدس أي مخرج من العدم إلى الوجود بمعنى أنه كان معذوما فوجد خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بموادها هو صورها واشكالها وقدم العناصر بموادها هو صورها لكن بالنوع يعني انها لم تخلق تؤن صورتنا نعم اطلق القول بحدوث ما سوى الله تعالى فرز دي شارح رحمت الله ليله تقل دي, دي شرحنا ترى اخر درس فور مختصر شبك خبري دي اول ول غرض د شارح رحمت الله علی ذکر کوي بیان کوي لپاره دی کلام د ماتن رحمت الله علی دویم غرض د شارح اغه ذکر کوي د فدې سوال دریم ذکر کوي د فدې وهم صلی رحم ذکر کوي خلاف لپاره د فلاسفه و اختلاف المقام ته اشاره نه اختلاف المقام ذکر کوي صلی تنزم ذکر کوي د فدې سواله ش فګمزی بیا دفاله پاارهدي یو اشکالی وارده. ده ماویل چې غرض دی شاري رحمت اللهليله تععلق دیلی شررحنا تر اخدي در سپورې ش خبرې دي اول غرض دی شاري رحمت اللهلهغزی کر کووي بیان لپاره دی کلام دمات نه دویم غرض غزی ک کووي د فدي سواله دریمزی ک کووي د وهمه ذکر ذکر کوي خلاف المقامه پنځم ذکر کوي د صدې سوال شپږم د افد سوال بمات دې ماتن رحمت الله علیه په دې عبارت سره چې صدا نو دام غوثا سي فرون ويلو چو العالم بجميع اجزائه محدثونه غرض دې رحمة الله علیه په دې متن سره ذکر او بیان دې مقدمه سالسی ما هو المقصود سيس بعد درې مقدمې ضروري ویل لپاره د دې یو داوا چې حقایق لشه ای ثابتونه دویمه داوا چې ولعلم بها متحققونه او درېمه داوا چې ولعالم بجميع اجزائه محدثونه غرض د شارحه اغا دغه شفک خبرې سو لې اول د ذکر کوي بیان لپاره دی کلام د ماتنه چې ماتنه ویل دي, دي ماتن بجميع اجزائه مراد له دي جميع الاجزان بتوي نو دي په مینه بیانی سره بيان وضاحت وکي چې هغه ده من السماواتي وما فيها له هغه څنګه چې هغه په اسمانو کې په بره عالم کې موجود دي او الارض وما عليها او هغه څنګه چې هغه په عالم سفلي کې موجود دي نو ټول موجودات او کائنات دي عالمي علوي او ټول کائنات او موجودات دي عالم سفلي دا عبارت ده له جميع او عالمنا. او د د عالم په د بندې سوال دا راځ چې مات نوویللی چې جمع او اجی ه د نه به مطلب داوي د نه به مطلب داوي چې دغه جزضا ټول چې کله واخلی په حې مجموع یا په ح صیتې مجموعی سره نو د دی د پاه به خود سرهغلی وي دغه هر اوفر د دی دپاره هغه به خ نهوي حالان ک دا خودی واقعینا خلاب خبره د ل کسنګ چې دغه حدوث هغه جميع الاجزاء او تسابب ده فهیئته مجموعی او فحیسیته مجموعی چې واخلې دي تسابب ده دا. نو دی دی دی دی دی دی دا رنگ هر فرد افراد د عالم لپاره د اجزاء او د عالم لپاره هغه حدوث ثابت شوی ده نو نک ترغی لدینې جواب وکړه چې مور جميع په معنا د تمام الاجزاء سره ده ټول اجزاء ور نه مراد نو دغه ټول اجزاء او د که حالت مجموعی اخلی بیام حدوس را غلیده او که حالت انفرادی اخلی یو یو را خلی کلو واحدی نخلی بیام دیده پارا ثابت ده نو هازا پده بنده سی اشکالو یعتراز نواری دیگی دویم غرف اغاد دفا دیبالی اعتراز واریده ده سوال ده را زیم پده یو شوي خوبه شوید دخو اصان خبرواد جمعی الاجزا <سؤال> بیانیو که چه طول <سؤال> اجزا دی عالم <سؤال> دیسه <سؤال> نه <سؤال> ایبارد په لهغه کائنات او موجوداتونه په عالمي عيلو کې دي او په لهغه کائنات او موجوداتونه په عالمي دویم ما ویلې څه دغه سوال ده سوال دا راځي مو ته لري ځای رحمت الله لري دا ویلې چې عالم په اعتبار د ټولو اجزا او سره حادث ده نو مراد بلو حدوث نه حدوث ذاتي وي حدوث ذاتي ها هنا باطل ده ولې وي ځکه ک حدوث ذاتي راسي فلزمو انتفا او صفا عن جب بالوج لكن نه تعالبات لفل المقدمه مثل مغ چې دلته کله خو دوسنا حدوسیذاات ی واخلي نو بیا لاظميږ انتفا د صفاتو دبارريله باري تعالانه تعالبات المقدم مسل ده وجدې مولاظې دا س لاظمه دا چېف د صفاتو برسي تحدوث ذاتیه عبارت وی لدینه چې یو شی مستند وی ذات دی شې اخرلره ان مالول مستند وی ذات دی عیلتلره ارادیتہ د دې استناد او نسبت نو راغلې نو ثکلا ارادیتہ نسبت را نغې نسبت ذات دغه باری تعالی ته راغې دغه عالم مالول او د او ذات د باری تعالی دا به دې غې په عیلت وی نو چکهلایست نه ذات لره را غیرادی ترانه غی نو یو خو اراده ته ضرورت را غی او دویم چکهلا الله تعالی یو شی په اراده پیدا کی نو بیا به دافر فراده علم وی اول به علم په غشی بندي وی بیا بلغه نرسته اراده کوي وجود یا ادم د دې شی لره نو علم دی باری تعالی ضرورت را غی او چکهلا علم دی باری تعالی په یو شی بند نه راغلی نو, نو علم قدرته نو عیلم په یو شی باندې اغه alterations چې کله په دیشی باندې قدرت <تصفيق> راغلی وی اغه فرعاب یادې قدرت ده نو معلومه دا سوالات قدرت هم ضرورت را نغی نو دی الله تعالی صفت صفات د ارادېم ختم سو دی الله تعالی صفت صفات د علم من سلب سو دی الله تعالی نه په دغه تقدیر بندي صفته اغه دغه قدرت هم سلبو ګرځیدا نو نه په د صفات ور اغناله باری تعالی او تعالی باطل دا وجد بوت لانه تعالی ذکر واست ماتن رحمت الله علیه و زاهد او تسریح کړی دا ولہ صفات نازلیتونه د دی الله تالا د فرع ازلی صفات راغلی دي ل دی کلام نه معلومه سوالات دی الله د فرع صفت نهسته او ال تعالی کلام نه معلومه دا سناد دی د فرع صفاتسته نو دی وجنات دلته محدثون ماتن لیکلی ده نو دا قول دی ماتن رحمت الله علیه سینره پس سوال تاسو پوښیږي سوال دار اغه چې ماتنو ویل چې ولعالم او بجميع اجزائه محدثنا. عالم په اعتبار د تمامي اجزاوو سره حادث ده معترض یې مراد له خودش نه به حدوث ذاتی یوي کله چې حدوث ذاتی راغی نو حدوث دی عالم په حدوث حدوث دی عالم په حدوث ذاتی سره باطل ده و الا فیلزم انتفاء الصفات الواجبه لكنه علی باطل المقدمه مثله نو دوی دلیل بیناکره دا سایل پنامد دی خیاس استثنائی رفعی سره ویلی دی چه دل تا عالم حادث پا حدوسی ذاتیه نده ولی ویده وجه نه چه کدا حادث په حدوسی ذاتیه سی نو بیا بسل با و نفه دی صفات و راسی لواجب سبحانه هونه تالیبات المقدمه مثل وجد دی ملازمه ده چه لازمه ده چه امتفاد صفات و واجب نراسی وی وجد دی ملازمه ده ده په خودس ذاتي کې استناد د معلول ذات العلل سره راغلي اراده له نه وی راغلي نو شکل ذات سره راغي ارادې ته ضرورت پیدا نشي د ارادې سره خود د مالل تعلق نه دراغلي نو چې تعلق دې ذات سره راغي نو ارادې هم ضرورت اراده فرادي اې د وای ضرورت رانه غي هغه فرادي قدرت ضرورت رانه غي نو دا خو صفات الكمال دی باري د ده طول و صلب لباری تالا نراغی کنه او ده باطل زکه ده چه رستا ماتین خپل ویلی دی ولهو صفاتون ازلیتون ها ده ده اللہ رب العزت دفارا ازلی صفتون دی چه اگه اراده دی باری تالا ده علم دی باری تالا ده قدرت دی باری تالا ده نو دیر اگه شالح رحمت اللہ لیل دینا جوابو کن حاصل د جواب دادا چه مراد دی حدوث ندادا تدال عدم نه خارج سی دی وجود لره او کوم شی ته عدم نه خارج سی وجود لره هغه حادثوی په حدوث زمانی معلومه د سوالات دا هم حادثه په زمانی زماني نعالمت حادثه په حدوث زمانی سره او حادثه زمانی یی دی لره چې و زمانه د سواث ال تنو ورسته دی غنه دا معرض دی وجود ترغه او په حدوث زماني کې استناد د مالول ارادي دي عينه تر اغليوي لکه د دي باري تعالی دا يا الهدا نو استناد بديده ارادي تر اغليوي سي و زمانه کې نو خو يات الله تعالی اراده دي وجود دي, دي عالم او كلا نو الله تعالی په غير ارادي سره چفه اگر اراده رښت اراده عالم او دي قدرت نه وا نو علمم دي باري تعالی او قدرتم دي باري تعالی او اراده م دي الله رب العزت وا په دي ارادي سره دي معرض وجود ترا ور سره دي نو دا د ادم د وجود تر ده او دا را دي په حدوث زمانی کې نو مراد حدوث ذاتي نه د کما قال به سائله بلکې مراد هغه حدوث زماني ده له هغه په دې بندېس اشکال او اعتراض نه واري دریم غرض ما ویلې چې هغه ذکر کوي د فدی چې چا به دا ته وهم کاو چې تا ویلې چې مخرج منو ادم له وجوده اخراج کري سوي دا له ادم نه وجود لره نو اخراج من العدم فما ناد احتياج الى الغير سروي نو احتياج الى الغير اغخو په حدوث ذاتي کی نو د دې عبارت نه خدانه ثابت کی چې دغه حدوث دلته په زمانه دا دغه حدوث دلته په ذات نه دا نو د وه مې وکړه به معنی انه کان معدوم من فوجدا په دې معنی باندې چې د څه چې په کې نو بیا ورسته لګنه مارس دی وجود ترغي. اخراج من العدم په معنادي احتیاج إلى غیر نه ده لکه دغه متیم ووه هم اخراج من العدم دا په معنادي ا احتیاج إلى غیر نه ده لکه دا په اخراج من العدم په دی معنا بندې ده چې هوکانه معدووممن په ووج ده یو و هلته نو دي وجود ته راغئ یو څه alterations دي هر څه معرز دي او چه نوې بیا موجود سی دا په حدوثي زمانی کې وي نه په حدوثي ذاتی کې نو دی و دا حدوث دلته زمانی مراد ده ذاتی نه ده مراد د یایي صاحب دلته تاسو مرته کې دی اندا سره دا خبره وکړه چې حدوث دلته زمانی مراد ذاتی نه ده نو په دی کې دی چا مخالفت ثابت د کس نو د دې دغه لپاره اختلاف المقام ذکر کوي چې دا په مجموعه کې څلرم غرض ده د یعیو په دې کې هغه فلسفو خلاف کړایدا یو ویل دي چې دغه عالم هغه حادث سن د په حدوث زمانی سره بلکې دا قدیم ده په دې معنا چې مواد څور او اشكال دی دې سماوات هم قدیم دي او دا رنگ دغه عناصر وعناصر بسیطه عناصر نه او دغه اصل د عناصر مخکې ما درته ذکر کړی وو څلور شیانو خاوره اوبو هوا نو دغه هغه اصول دي شیانو راغلي دي نو نا اوس نر دغه چلور شیانو راغلي دي نو اوس دغه چلور شیانو کې دویایي چې یو دا ده چې د دې نو یو شیا چې قبل ترکیب واخلي ما فرق درته کړی و دې طبيعي عناصر 4 ویل کېږي او کلدینه جوړ دی یو شی راغی د دې ته اخلاط 4 ویل لکه مثلا زیت کې دا موجود دي عمر کې موجود دي میز کې موجود دي خو څه سمره موجودات دی په دی کې به دغه عناصر خام خوي نو حاصل دا ده چې 13 عناصر د دې یو دات چې د دې ترکیب راغی نو دې طبيعي عناصر مرکب ویل کېږي په عناصر مرکب وبند لکه زه د ننوي څه باتني ختم شي و په دلی عمر مننه ثابته موجود سی نو دا واسه پدی بندي تغیر راځي نو دوی عناصر مرکب نه اخلي دوی ایت عناصر بسیتا د غ نار او هوا قدیم قديم دي پهغه بندي تغیر نه راځي تغیر چې راغلي خو په دغه اغا, آغا عناصر مرکب او بندي راغلي دا ترکیب او خلطله بلشي سره راغلي دا اونڅه <سؤال> ترکیبونه نخله <سؤال> نو بیا دا قدیم راغلي دي د کېدان معنی دا <متحدث> سو چې د کومې زمانې نه هغه موجوده چې د کومې زمانې نه اها عائله موجوده دیږي زما نه معلومه موجوده ځکه د دې استناد زاد د عائلت لره راغلي ایرادیه ته نه نو چې د کومې زمانې نه ذات دې د دې زمانې نه به ده معلومل نو دغه ذات او قدیم ده نو دغه معلوم چې سناده دې تراغلي ده به هم قدیم وي خو په دې سوال راځي چې دا خبره څه ای زکانادا چې ګورو دغه عناصر 44 چې کله عناصر بسيطه واخله کما قلتم عناصر مرکبنه دا قوت حاصل مانی چې پدې تغیر راځي ځین چې عناصر کې بسيطه اخله بیا په دې باندې تغیر راځي عناصر 40 آګه خو چې زدا کلنه یو په یوه کې خاورا دویم په یوه کې او بووا دریم په یوه کې هوا وا څلرم په یوه کې نارو اوس دغه او بده راځي سلی هغه دی په کیس باندې کې hodle نو هغه ته دی ورور کو جوش دی ورکاوم یو ګنت دې جوش کولې نو وبټول ختمې سولې نو اوس ګوره دی چې تغییر راغی کنه نو دغه تغیر راغی مخ کې اوس هوا وګرځیدل نو دې راغې له دې نه جواب وکه چې موږ چې کول دا کړې را چا نا سیر بسیتا د بسی دین نه قدیم دی مراد لکې دم دی نه اګه په اعتبار نه وای سره دا چې نو عادی دی په قدیمه یي نو عادی انواو به دی موجود وي واستیک د پدې کې تغییر راغی خو په دې کې انتقال راغی من حاله من نوع الی نوع اخر خو نو په اوس مست کنه ولیک نو د هواوی د سنه نه پیدا شول دا په دې ټیک د پې کې تغییر راغی و به ختم ولیکن نوو کووسوند د دې باکی د دې عناصر چې هغه څه د هوا ده نو دې و جن دې خبره دا وکړه چې کله دغه تغیر راغلی دا په دې سره هدوث نه ثابتېږي بیا هم دا قدیم راغلی دي څه خبره وشوهه څنګه زین نو ما خپل کان خبره هغه بیان د کلام د ماتینو چې د جمیع لږزان څه مراده دویمه خبره د څه د سوال ورته مراد بل هدوث نه هدوث ذاتيې وی او باطل دا خو باطل د فایل ویل دل یغنه جواب وکم در دفعه دی و هم وکړه چې چا بویل چې اخراج من الانسان دا په معنا د احتیاج له غیر وین دا خو منافد هدو شي سره نه ده بیا هدو شي ذاتیه ثابت څه دایراغه جواب وکم ازاله دی دی و هم وکړه بمانه انه کان معدوما فوجدا او سره می اختلاف المقام ذکر کین پنځم سوال په دې بندرغه دی یغنه جواب وکړه لیکن بنو اشاره شپږم دفعه دی بلی اعتراض ده سوال دا تشریح ته او ویله چې فلسفه دا, دا ویل دي چې عالم قدیم ده په اعتبار د موادو د سورو د اشکارو سره دا خبره د تاسو یې نه ده ځکه چې یوغي خبره دا ذکر کړي ده چې عالم دا حادث ده نو یوغي خبره خو چې جمهور نقل کړي هغه دا نقل کړي چې فلسفه دې ویل دي دا. چې داګه دا عالم دا حادث ده او ته یې چې نا قدم د دې عالمانو نو تا خبره د جمهورونو مخالفه ده په دې خبره باندې پوښی نو د تا دغه کلام صحیح کلام نه ده د ایراغه لدینه جواب وکړه وی صاحب دوی قول چې د حضور ذکر کړل ده. مراد له حدوث نه حدوث ذاتیه را مراد او اغال قدیم سره جمع کېدلی شي نو مات ویلې چې دا قدیم دي دا خبره د جمهورونو مخالفه نه ده د سره موافقه را ذکا یو ویټه هو دي, دي فلسفو دي قول موافقه مراد له حدوث نه حدوث ذاتيه ده او حدوث ذاتيه هغه کې قديم راغلي وی حدوث نه وي ځکه چې د کومي زمانه نه علت وي دي هغه زمانه په معلول نو چې د کومي زمانه نه ذات باريو نو د هغه زمانه نو دغه عالم او کائنات نو بیا عالم قديم څخه حادثه قديمه نو دلته چې موږ الحدوث ذکر کړي مرادم مله حدوث نکوم حدوثو د عالم حدوث زمانی او دوی چې کول په حدوث باندې کړای داغه حدوث ذاتی مزکه موږ وویل چې دوی قایدی په کدم د سماواتو باندې او دغه قدم منافی له حدوث ذاتی سره نه ده لہذا دغه اشکار او اعتراض نه سو په قولینو کې موافقه نهسته او عالم حادث ولده دلیل وی دلیل وبیای انشاء الله والعالم بجميع اجزائه من السماوات وما فيها سياغا عبارة دا جميع الاجزاء لسماواتو لا هغت سناسفة ده سماواتو كي ده اوله اردين اوله هغت سناسفة ده اردو بنده ده محدثونا نمانه دادا سرائي ستلسوي ده لعدم نوجود لرا بمانا انهو بدي مانا بنده كان معدومنا سياغا و معدومه پا وجدانو بیا موجود سلو خلاف للفلاسفة خلاف سا بدل پار ده فلاسفة و حيث و زهب و زيو و زي کل دا قېدم د سواو لرا پ آاعتبار د مووادي سره اشکالو ااشاللو ددي لرا قدم د عناصر سررو ل ب مووا دی پهاعتبار د مادي او د سوو سره لكن ب نه خولی ک نه دغه قېدممه چې دو کر کل دا دا پ اعتبار د نوي سره ده چې نه ووي کهغ کرام سکننو ی نه خام خا مخوي بماانه پهې مانا بندې لم تخلو قطان صورتتي نه چې دابلله یصورې ما نه اللايوسوره معنا بنا خالقي گي نام اتلق او دویم اطلاقړي دا دي قوله په حدوث د ماسی والله او په حدوث د عالم باندې خو ليكن حدوث اخيسي دا په معنا دي استناد په معنا دي احتياج اله الغير سره لا به معنا سبق الادم عليه په دې معنا باندې نه سمخ کې نو بیا موجود نو دوی ذکر دي حدوث ذاتيه کړي دا اغاله قدم سره جمع کیږي اغد مو گمراد نده او مخک ذکر کړی د چدي قائل دي قدم د دې حدوث ندي مرادم له حدوث نه حدوثی زمانی ده